bakitan Klima laketa, espezieen desagerpena eta ozono geruzaren murrizketa zenbatetan aipatzen ditugun ingurumenari buruz hitzaiteko ados jarriko gara edo ez gizakiaren eraginez gartatzen direla esatean edo ez direla gertatzen baina zein da arazoaren benetako jatorria Jatorria gizakia bada gizakiaren gain populazioa izango da eta karbono dioksido ixurtzen dugula, baizik eta karbono dioksido geiegi ixurtzen dugula eta ez diogula aukerarik ematen lurrari, oreka bereskuratzeko. Jende geiegi bizi gara, ekologiaren ikus ikusita behintzat, zenbakiak harigarriak dira. Pleistocenoan hetzeen erralda zehatzik egiten. Ezin dugu jakin zenbat Homo sapiens bizi ziren lurrean. den, kalkulu bat egin dezakegu toki batzuetarako duela berrehun mila urte Iberiar Penintulako populazioa ehun eta berrogeitamar mila ingurupoa zela uste du. Gaur egun, Espainiako eta Portugalgo populazioak batuta, berrogeita hamaika millioi biztanle baino gehiago dira. Eka seguru asko ehun eta berrogeitamar mila haiek oreka ekologiko handiagoan bizi ziren gaurko berrogeitamaika milioiak baino. Horokortu dezagun gaur egungo datua. Bi mila eta zorziko erolden arabera munduan, 6.000, 6.000 eta 6.000 lagun gara 6.000, 6.000 eta 6.000 hau, jateko prest horietatik ia 7.000 eta 8.000 milioi hasian daude Bederatzireun eta berrogeita mar milioi baino gehiago Afrikan Amerikan, bederatzireun eta mar milioi tibora dira Europan, 8.000 milioi lagun eta ozean ean, 8.000 milioi Kontinenten azalera kartuta Asean laurogeita lagun daude kilometro karratu bakoitzeko. Bat beste, Siberiako eta Mongoliako lautada utxak ere kontuan hartuta. Europan ere ez da datu txikia, irurogeita emezortzi biztanle kilometro karratuko. Afrika nogeita maika, Amerika nogeita bat eta Ozeanian laulagun ere ez. Eta esandakoa datu horiek jendearen banaketa geografikoa kontuan hartu gabe. Ez da baliabideen banaketa ere. Pleistosenoan lau kilometro karratuko gizaki bakarra zegoen batez beste Iberia Peninsulan baina geroztik hasi egin gara. Asko gara. Agian gehiegi eta hori da ingurumenak jasan behar duen gizakiaren eraginik larriena. Orain ulertzen dut ekologistek bideo horretatik ez jotzea. baina benetako ekologiak ezin ez du jasan hainbeste gizaki planetan. Galdera gaiztoa da eta zer egin behar dugu sobran dagoen populazioarekin? soberan gaudenekin tira galdera gaiztoa da eta zenbakien bitartez ezin tailo beraz hemen ez gara saiatuko zenbakitan